Càpsules musicals amb Rafael Corbí. El món del jazz en el dia d'avui en Wallace, Latin Jazz Quintet. Aquesta és la música que ens porta de Wayne Wallace Latin Jazz Quintet. El títol de l'àlbum es diu The Rhythm of Invention, publicat per Pat White Records el 2019 i dintre els subgèneres de la música jazz, música llatina i músiques del món, allò conegut tant nosaltres com Wall Music. Es tracta d'una hora plena de molt bona música i excepcionals ritmes. Després de liderar durant temps el seu quintet en el món de la música jazz, en sis diferents àlbums, tots ells gruminats als Premis Grammy, Wayne Wallace va trencar la tradició el 2016 per coliderar una orquestra de cambra, en la qual, doncs, hi va participar al costat també de vocalistes. Va ser críticament força adorat, el canto a Amèrica, així es deia aquella col·laboració. un personatge que ens ha portat un àlbum realment diferent, ambiciós, amb músics excepcionals que el fan que aquest conjunt de músiques sigui una delícia d'escoltar amb peces com Vamonos pel Monte o aquest Take Five que estem escoltant, però també aproximades al món llatí com El Arroyo Si me caio el 20 o Aterdecer Matanzeco és la música que ens porta aquest excepcional trombonista que es rodeja com hem dit, de molts bons músics i que creen un panorama realment inimitable ell ho crea al costat, per exemple, de gent com Dairon Santa Maria, que també ens aporta a la seva música, Mari Fetic, Masaru Koga o Meleccio, Magdalullo, que hi participen amb aquest disc. Seria impossible anomenar-los a tots perquè a part del trombó de Wayne Wallace i trobem la música al piano per nomenar ne només uns quants de Murray Lowe, el baix de David Avilow, el, la bateria i percussió de Colin Douglas, Michael Spiro a les congas i a la percussió, però després a cada una de les peces hi trobem diferents protagonistes i convidats. dintre aquesta gent que hi participa i que el trobem amb aquest magnífic treball discogràfic avui estem enrepassat. Trobaríem noms com per exemple... Els de Dairon, Santa Maria, Mari Fetic, Massaro Coga, com hem comentat, Amelio Magdandaluyo, Eric Jacobson, John Worley, Brennan Jones, Mira Sobrer, uh, Matthew Waterman, David Baker, Sam Weaver, uh, Daniel Stein, Kelly Knox i moltíssims d'altres que ens porten aquesta participació amb un àlbum molt recomanable. El disc es diu The Rhythm of Invention i és de Wayne Wallace, Latin Jazz Quinta. Escoltem All the Things You Are.